Kapittel 28 Og det skal skje hvis du virkelig lytter til Jehova din Guds røst ved å være nøye med å følge alle hans bud som jeg gir deg befaling om i dag, at Jehova din Gud da visselig skal sette deg høyt over alle andre nasjoner på jorden. Og alle disse velsignelsene skal komme over deg og nå deg, fordi du fortsetter å lytte til Jehova din Guds røst. Velsignet skal du være i byen, og velsignet skal du være ute på marken. Velsignet skal din livsfrukt være, og frukten av din jord, og frukten av ditt husdyr, avkom av ditt storfe og tilveksten til ditt småfe. Velsignet skal din kurv og ditt deiktrev være. Velsignet skal du være når du kommer inn, og velsignet skal du være når du går ut. Jehova skal la dine fiender som reiser seg mot deg lide nedelag foran deg. På en vei skal de dra ut mot deg, men på syv veier skal de flykte for deg. Jehova skal gi påbud om velsignelse for deg over dine forrådslagere og over alt det du foretar deg, og han skal visselig velsigne deg i det landet som Jehova din Gud gir deg. Jehova skal oppreise deg som et hellig folk for seg, slik som han sverget over for deg, fordi du fortsetter å holde Jehova din Guds bud og har vandret på hans veier. Og alle folk på jorden vil bli nødt til å se at Jehovas navn er blitt nevnt over deg, og de kommer virkelig til å være redde for deg. Jehova skal også ved sannhet la deg oppnå velstand i overflod når det gjelder din livsfrukt og frukten av dine husdyr og frukten av din jord, på den jord som Jehova sverget over for dine forfedre at han skulle gi dig. Jehova skal åpne sitt gode forrådshus, himmelene for dig, for å gi regn over ditt land i rette tid og for å velsigne alt det din hånd gjør. Og du kommer sannelig til å låne ut til mange nationer, men selv kommer du ikke til å låne. Og Jehova skal i sannhet sette dig til hode og ikke til hale, og du skal bare være øverst, og du kommer ikke til å være nederst, fordi du fortsetter å adlyde Jehova din Guds bud, som jeg i dag dig deg å holde og følge. Og du skal ikke vike av fra alle de ord som jeg gir dere befaling om i dag, hverken til høyre eller til venstre, så du vandrer etter andre guder for å tjene dem.» Og det skal skje hvis du ikke lytter til Jehova din Guds røst ved å være nøye med å følge alle hans bud og hans forskrifter som jeg gir dig befaling om i dag, at alle disse forbannelsene da skal komme over dig og innhente dig. Forbannet skal du være i byen, og forbannet skal du være ute på marken. Forbannet skal din kurv og ditt veiktrev være. Forbannet skal din livsfrukt være og frukten av din jord, avkommet av ditt storfe og tilveksten til ditt småfe. Forbannet skal du være når du kommer inn, og forbannet skal du være når du går ut. Jehova skal sende forbannelse, forvirring og refselse over deg i alt det du foretar dig, det som du forsøker å gjennomføre, intil du har blitt tilintetgjort og har gått til i hast på grund av dine onde gjerninger, ettersom du har forlatt mig. Jehova skal pesten henge fast ved dig intil han har utryddet deg fra den jord som du er på vei til for å ta den i eie. Jehova skal slå dig med tuberkulose og brennende feber og betennelse, og feberhete og sverde og avsving av grøde og med meldugg, og de skal visselig forfølge dig intil du har gått til grunne. Dine himmler som er over ditt hode skal da bli til kobber, og jorden som er under dig til jern. Jehova skal ge fin sand og støv som regn over ditt land. Fra himmelene skal det komme ned over dig intil du har blitt tilintet gjort. Jehova skal la dig lide nederlag foran dine fiender. På en vei skal du dra ut mot dem, men på syv veier skal du flykte for dem, och du skal bli till noe skremmende for alle jordens riker. Og din døde kropp skal bli till føde for alle himmelens flygende skapninger og for markens dyr, uten at noen får dem til å själve. Jehova skal slå deg med Egypts byller og med hemorider og exem och hudutslett, som du ikke vil kunne bli helbredet for.» Jehova skal slå dig med vannvidd og blindhet og i forvirring i hjertet. Og du vil i sannhet bli en som famler omkring ved middagstid, slik en blind famler omkring i mørket, og du vil ikke gjøre dine veier framgangsrike. Og du skal bli en som alltid bare blir bedratt og plundret, uten at noen frelser deg. Du blir forlovet med en kvinne, men en annen man kommer til å volta henne. Du bygger et hus, men du kommer ikke til å bo i det.» Du planter en vingård, men du kommer ikke til å ta den i bruk. Din okse vil bli slaktet for dine øyne, men du kommer ikke til å spise noe av den. Ditt esel vil bli røvet fremfor ditt ansikt, men det skal ikke vende tilbake til dig. Din sau vil bli til dine fiender, men du kommer ikke til å ha noen som frelser. Dine sønner og dine døtter vil bli til et annet folk, og dine øyne vil se på og lengte etter dem hele tiden, men dine hender vil være maktesløse. Frukten av din jord og alt det du har frembrakt kommer et folk som du ikke har kjent til å fortære, og du skal bli en som alltid bare blir bedratt og undertrykt, og du vil sannelig bli vanvittig av det syn som du får se med dine øyne. Jehova skal slå deg med ondnartede byller på begge knær og begge ben, byller som du ikke vil kunne bli helbredet for fra fotsålet til disse.» Jehova skal av deg og din konge, som du setter over dig dra til en nasjon som du ikke har kjent, hverken du eller dine forfedre. Og der vil du bli nødt til å tjene andre guder, av tre og av stein. Og du skal bli til forferdelse, til et ordspråk og til et spottord, blant alle de folk som Jehova fører dig bort til. En mengde såkorn skal du bringe ut på marken, men lite skal du samle inn, for gresshoppen skal fortære det. Vingårder skal du plante og dyrke, men du skal ikke drikke vin eller samle noe in, for marken skal spise det opp. Du kommer til å ha oliventrær i hele ditt område, men du kommer ikke til å gni deg inn med olje, for din olivener vil falle av. Sønner og døttere skal du få, men de skal ikke få bli dine, for de skal gå i fangenskap. Alle dine trær og frukten av din jord skal summende insekter ta i eie. Den fastboende utlendingen som er i din mitte, skal stige høyere og høyere oppover dig mens du skal synke dypere og dypere. Han skal være den som låner ut til dig, mens du ikke kommer til å låne ut til ham. Han skal bli hode, mens du skal bli hale. Og alle disse forbannelsene skal visselig komme over deg og forfølge deg og innhente deg, inntil du er blitt tilintet gjort, fordi du ikke lytter til Jehova din Guds røst ved å holde hans bud og hans forskrifter, som han ga dig befaling om.» og de skal forbli over deg og ditt avkom som et tegn og et varsel til tid, fordi du ikke tjente Jehova din Gud med fryd og hjertets over å ha overflod av alt. Og du vil bli nødt til å tjene dine fiender, som Jehova skal sende mot deg, med sult og tørst og nakenhet og mangel på alt. Og han skal sannelig legge et gjerneåk på din akke, inntil han har tilintet gjort deg. Jehova skal oppreise mot deg en nasjon langt borte fra jordens ende, slik som slår ned, en nasjon med et som du ikke forstår, en nasjon med bistre ansikter, som ikke kommer til å ta særlig hensyn til en gammel man eller vise en ung man gunst. Og de skal sannelig spise frukten av dine husdyr og frukten av din jord, intil du er blitt tilintet gjort. Og de skal ikke la noe korn bli tilbake til dig, ingen ny vin eller olje, ikke noe av avkommet av ditt kveg eller tilveksten til de småfe, intil de har utslettet dig og de skal i sannhet beleire deg innenfor alle dine porter, inntil dine høye og befestede murer, som du setter din li til, faller i hele ditt land. Ja, de skal visselig beleire deg innenfor alle dine porter i hele ditt land, som Jehova din Gud har gitt dig. Da vil du bli nødt til å spise din livs frukt, kjøtta av dine sønner og dine døttere, som Jehova din Gud har gitt dig på grunn av den trengte og pressede situasjon som din fiende innerslutter dig i. Når det gjelder en meget forfinede og forvente man hos dig. så vil hans øye være ondsinnet mot hans bror og hans hustru som han har kjær, og resten av hans sønner som han har tilbake, så han ikke gir en eneste av dem no av kjøttet av sine sønner som han kommer til å spise, fordi han ikke har no som helst tilbake hos sig på grund av den trengte og pressede situasjon som din fiende innerslutter dig i innenfor alle dine porter.» «Når det gjelder den forfinede og forvente kvinne hos deg, som på grunn av forventhet og forfinelse aldri har forsøkt å sette fotsålen på jorden, så kommer hennes øye til å være ondsinnet mot hennes man som hun har kjær, og hennes sønn og hennes datter. Ja, mot hennes etterbyrd, som kommer fram mellom hennes ben, og mot hennes sønner, som hun har født, for hun kommer til å spise dem i det skjulte av mangel på alt.» på grund av den trengte og pressede situasjon som din fiende innslutter dig i innenfor dine porter. Hvis du ikke er nøye med å følge alle ordene i denne loven som er skrevet i denne boken, slik at du frykter dette herlige og fryktenytende navn, ja, Jehova din Gud, da skal Jehova visselig gjøre dine plager og ditt avkomstplager særlig hare, store og langvarige plager og ondnartede og langvarige sykdommer. Og han skal i sannhetføre alle Egypts farsotter, som du blir redd for, tilbake over deg, og de skal sannelig henge ved deg. Også vær sykdom og enhver plage som det ikke står skrevet om i boken med denne loven, dem skal Jehova føre over deg, inntil du er blitt gjort. Og dere skal det sannhet bli latt tilbake med en meget fåtallig flokk, selv om dere er blitt så tallrike som himmelene stjerner, fordi du ikke lytter til Jehova din Guds røst.» Og det skal skje at akkurat som Jehova jublet over dere for å gjøre godt mot dere og gjøre dere tallrike, slik skal Jehova juble over dere for å utslette dere og tilintetgjøre dere. Og dere skal simpelt hen bli revet bort fra den jord som du er på vei til for å ta den i eie. Og Jehova skal sannelig spre deg blant alle folkene fra den ene enden av jorden til den andre enden av jorden. Og der vil du bli nødt til å tjene andre guder som du ikke har kjent, hverken du eller dine forfedre, tre og stein. Og bland disse nasjonene skal du ikke ha ro, og det vil heller ikke vise sig å være noe hvilested for din fotsåle. Og der skal Jehova i sannhet gi deg et skjelvende hjerte og sviktende øyne og fortviles i sjelen. Og du skal sannelig være i den største livsfare og følge rättsel natt og dag, og du skal ikke være trygg for ditt liv. Om morgenen vil du si, bare det var kveld. Og om kvelden vil du si, bare det var morgen. På grund av den rättsel som du vil føle i ditt hjerte, og på grunn av det syn som du får se med dine øyne. Og Jehova skal visselig føre deg tilbake til Egypt på skip, på den veien som jeg sa dette om til deg. Du kommer aldri til å se den igjen, og der vil dere bli nødt til å selge dere til deres fiender, som slaver og tjenestekvinner, men det vil ikke være noen kjøper.»